Cómaros Verdes discos radiofónicos doíes de Melide Cómaros Verdes Cómaros Verdes Cómaros Verdes Cómaros Verdes Cómaros Verdes, oh yeah Bo día! Hola! Bo día. Empezamos, encetamos unha nova semana É correcto Pouco falta para arrebatar febreiro, pero... Yuhu! Non, xa pasamos o Ecuador de febreiro Xa... Ecuador! Xa temos que dar a volta ao xamón de febreiro Xa... Tarjeta roja <risa> <Sí>. <risa> No, vaite de, de aquí Esta non iba gratis, é? Vaite de Imos, eh, bueno, xa celebrámoslo San Valentín Ou non Vos celebrástelo, porque ou non Eu tampouco porque cons... Dema Demasiado, capitalista, demasiado capitalista para min o San Valentín demasiado. demasiado consumista Nunca sea demasiado consumista Pois pues ahora que te patrocina Adidas <risa> Ahora, sí. Algo pasa aquí É polo es, es sí. cable Esto pasa como a cando tiñamos os MP3 Que había que andar llegando o cable Para que che <risa> pillase polos dos lados rula, sí, sí, Sonido estéreo eh, Pois escoitades o eco Que hai na miña sección esta semana <risa> Eco, Eco. A decadencia eh, Temos sede eh, de actividades Necesitamos cousas, así que fago un chamamento A todo o profesorado e eh, no. Sobre todo a coordinadora da biblioteca Que por favor eh, se poña a preparar actividades Para eu poder eh, comentálas aquí Xa tiras para seguinte xa pa segu Ah, bueno, xe, claro Pero vas, vas propoñerte algo? Si sí. Oh yeah. Ben, pois polo momento Llojop. podevos decir Que estamos co campeonato de badminton E que esta semana debutamos Unhas cantas das presentes eh, Unhas bueno, cantas, bueno, ao final só lo veo Porque... No, estamos... maña, maña debutamos é máis eu Pero Benros non hai partidos Non sei no, Os Benros non só so hai ver partidos, creo O caso é que eh, Gonzalo e Maixandra Se xogaron con eh, Victoria eh, Aplastante, aplastante. <ríe> bueno, aplastante. <ríe> Rabi Rabiosa Victoria eh, pero, despois... De verdad, non sei que me pasou Porque eu, a ver, vos non son Pero tan malo, tan malo Hasta Andrada me dixo Eh, mira, está deliberdizando ganar a posta. <ríe> <risa> non non pero que estaba atordado, perdido. É que hai que dar espectáculo que sen a xente non desfruta co, co. E además, por que porque, eh, se, se xuntou moitísimo público, eu non sei se é que veñen a rirse dun ou que Moitos da, moitos dos primeiros do bachillerato que non sei que facían ali Para ti dime verdade. Eu ti... non os convoquei, eh, sinto. Ti se tiveras a oportunidade de ver mm. a Cantiñas eu que sei, 15 anos Ontanto porque... profesorado, non o case... no, por... no facía, no, porque se correba nova. ¿Eh? Porque, se... porque escoitaron en comaros verdes. Efectivamente. Efectivamente. Eh, até veo que pasou cobrile en plan, porque había tanta tantas, tanta xente vendo aos profesores no brile... ver como nos pegaba, va. <risa> cobrile no había moito que ver como A mas, que si. Sí, eh? máis dun acuada, eh. Nos pegan. <risa> eh, sigo, sigo. Venga, caro, eh, pasa. entonces, mo, entón, perdón, eh, eu vou debutar, xa vo lo digo. E farei o ridículo, sí, si sí son. Non me importa tampoco. Eh, así que se queredes ver o espectáculo do bo, pois vide ata o pavillón. Música. Ben, en canto ás actividades fora do recreo, pois, temos, eh, para o Mércores temos unha cousa moi interesante que é un curso de carretilleiro para o alumnado de Madeira e de Gandaría. Eh, non estou contenta porque non me afecta. Entonces, se fora martes ainda bueno. Pero podo ir a aprender. Tamén é certo. Claro. é certo. de que reire. É que si sí, porque teño media hora libre os lunes, algúns dúas e cuarto, então podo me meter a carretillera, <risas> <si te rado. risas> e vou mirar, mirar despois se me podo apuntar. Como a Molly Malone. Como Molly Malone. Non sabes no. Ma... No, Non entendo a referencia eh, pues, despois, Igual é vintage eh, pues É bastante no, anglófona é bastante anglófona ir, irlandesa Pero, bueno, I have no despois. idea, sorry Then, O viernes eh, temos unha obra de teatro Titulada Anai Que ven ofrecida pola compañía amorodio Odio É mm -hmm. eh, eh para terceiro de iso Así que mm, check your mm, timetables Porque o mellor sí que vos afecta a vos Ten unha pintaza É un creu polo que recordo que creo que debe ser nas últimas horas É na tarde oh, en a tarde Os, O venres. Non, será pola mañá. Que que hombre? Digo creo que despois é eh, do, do despois do recreo, non? Pues despois do recreo, do eh, recreo. o mellor de que me afecte é que así podo eh, que si sí podes vela. Eh, mingos de pita, de, eh, no, no auditorio. Pois pues, en eh, no hora boa os premiados. Eh, de momento eh, estas son as actividades que teño, eh se non vos podo dicir máis é eh, porque non me falan. Entón, eh, Se estamos tan faltos de actividades porque normalmente hai moitísimas, pero non hai moitas. Esto se. Hai que poñerse no tranquilos gusta. que despois eh, van que van. Claro, é eh, porque ven un evento moi grande que é o noso querido entroido a que non é justo entroido? a ninquén, a todo o mundo Hombre, ah, claro, eh, a semana que ven eh, xa estaremos coas ordes do meco que espero que non se xa desvergoñentos e vos sumedes a ostrofalarismo máximo xustificado pola festividade pero deso xa falaremos o próximo lunes vale? eh, xa está xa non dou po that's all Eu creo que aproveitando que estamos no espazo da xenda Podemos recordar que aí uns días foi o aniversario Do nosso querido compañero Gonzalo Por suposto ah, claro. Gonzalo, como te sintes cun ano máis de vida? Eh, Sinto-me igual que estaba Se queres traerme presentes eu que, eu que Un ano menos para chegar á xubilación Uf, non me é que eso, mira, Un ano máis cotizado Como me gusta escoitar eso Eso, so, eso música por meus oídos Babeu, cando escoita a palabra xubilación Mesma, a cabeza familiar, venidor coita, É que se te digo pre-xubilación <laughs> Presibilación tamén me vale o, o meu objetivo final é ir a venidor eh, A venidor O amarinador ¿no? E edal, dalo todo ali Sabes o que é música para os teus oídos É o Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cantemos todos Non contabas con isto eh. <risa> <risa> Nos tampouco ah. <risa> Que bonito, que oh. salón Por certo, aproveitamos xa que temos aquí esta canción para parabenizar darlles parabéns a todas as persoas que estean de aniversario esta semana que seguramente neste instituto son moitas e tendo en conta que nos escoita todo o instituto pois tamén seguro que son moitas Eu sei dunha rapaza eh, temos... eh, que cumple o mesmo día que a min que é aluna miña de Cuale eh, de cuarto de eso, que se chama Alba ah. que cumple oh. o 13 de febreiro e dende que se enterou pois pues empezou a facer unha conta atrás de feito ¿Qué? creo que levan dúas contas atrás a do noso cumpleanos aniversario, perdón, galego mm -hmm. e a da viaxe a Londres vale, e vamos anunciando todos os días F eh, o 19 o, eh, o aniversario de Isabela teño dúas, non sei caldela, sei eh, de 1º Soá e despois o 21 de febreiro é aniversario de Eva, de 1º Bacharelato A felicidades o 21, dixo o que día é? o o día que corresponde a 10 de febreiro o 24, pues aproveitamos Aitana aproveitamos para felicitar a Uxía de 3º C, da miña titoría que está hoxe de cumpreanos, de aniversario perdón Moitos O parabéns, 4 de febreiro estivo Olalla, eh, da miña titoria tamén É porque vos acordando des... bueno, sí. Que pasou o meu pues eh, Eu tamén lle quero dar os parabéns A Gael, de terceiro A, que está oh. hoxe de aniversario Xoel Barrio está este Mércoles, día 19 A semana guay. que, que vengo 25 eh. Está Fran, de segundo C E Bruno Varela, de terceiro A Ernesto, de segundo B Mima. E ontes estiveron Lorelai, terceiro A E Raúl Roca, de segundo C bueno, canta xente. Esco, Está el como tal, está tal, está amor. Está como Xavier Club. Cando cando aparecen as fotos do, do aniversario. Número de socios? Uf, uh, que se me empeza o turno. No, por no cierto, podedes facer 96996. Eh, dedicatorias de aniversario, eh? Aquí, xa que temos espazo de dedica. Espazo para todo. Corazón de melón, flor de primavera, meu cariño, meu amor encantador de que viñera Corazón de melón, miña flor de primavera meu... Pois para acampar raviar, iso decía miña aboa, dialoteñana Gloria, cando vi algún dos seus netos ou netas sair dispostos a entregarse en corpo e alma á trola nocturna. Ela referíase sobre todo á parte do corpo pouco abrigado. Dona María Couto sempre nos recomendaba levar unha chaquetiña de máis porque as noites caían frías e non quería que colleramos unha pulmonía. Encantame termino pulmonía, sobre todo, porque non existe. Continua. Pulmonía. É, Neu que é neumonía, pulmonía, non existe. Non existe pulmonía. Bueno, Lo ahora, ahora vais de... Son na, no, no, no na fala toa, popular Na cultura popular so. Que en és ti virte dicir A toda a xente que leva utilizando a palabra pulmonía Esta. Séculos, que non, collo, que non man coñeron unha pulmonía De toda a vida de Deus Se coñeron pulmonías así. por estar ao frío Como? Ahora vas virte porque fuches catro anos Ao Santiago No, castro, no castromil de Tauada a Santiago a estudiar catro cousas a decir Ojalá que non hai pulmonías que É como outro día discutí Bueno, no, non discutí, escoitei a discusión a de unha xente da costa da morte que falaba da enfermidade endémica dali que é a ataraxia da costa da morte que en realidad científicamente é ataxia da costa sí. da morte pero a xente na costa da morte chama a ataraxia A ataraxia, é porque lle vas cambiar ti A ataraxia, de feita a taraxia. A taraxia. A taraxia. A taraxia. É porque lle vas cambiar ti A piña É correcto Claro Que, pues, que dedicarnos, a, a mí non me as cambia a no, cabeza, no, no, en... é a dona a María Couto tampouco que Dio lo teña na gloria, era lo deía Cando vía que non lle facíamos caso era cando pronunciaba esas palabras cos que empecé a sección. Con elas quería decir que con tal de estarmos guapos e guapas e que os demais nos percibiran de tal maneira, éramos quen de andar coa coiro ao aire en pleno xaneiro. Pois iso para campar rabiar que parece que é algo que se pode aplicar aos adolescentes de todos os tempos e latitudes. Perdido estamos los dos contando azora. Xa que logo imos definir a proposta da nosa querida compañera Sandra Béis, porque lle gusta moito esta palabra, teñamos pensada campa, outra mo, que, que rescataremos máis adiante, pero ela dixo que, que lle gustaba moito, porque que lle recordaba... O gusta de campar. Sí. Ela gusta e, campa campar, campa e di que lle recorda, non sei se o seu avó a súa avó, que a utiliza moito, que a emprega moito. Imos empregar, como non, a RAG, que nos di... Que é un verbo intransitivo que, Raquel, explícanos que é un verbo intransitivo. Pois pues que non pode ir asociado ni un complemento directo, nin indirecto, cuxa de primeira definición é... Un, destacar por posuir unha calidade en grau elevado. Como campabas no baile. Sinónimos, distinguirse ou sobresair. En segundo lugar, referido a roupa, quedar ben. Moito che campase traxe. Confróntese a caer, sentar. A terceira entrada que nos proporciona RAC é lucir resultar atractivo polo aspecto, en particular pola roupa, esforzarse por logralo. Por exemplo, a Gonzalo cámpalle calquera cousa con esa percha que ten. Pero, pero no, no, tranqui. No. que sabes que hai máis e máis cabeza. Pois, pódense tranquilos, señor. Cando fuche a, a Londres, Xa, cando, cando xa, a Londres, xa, bueno, xa sacando. <laughs> xa lle vai pisar de ti Cando andaba cobrando na pulpeira lástima que non se pode compartir fotos na radio, eh? Porque esa foto é, eh, bueno, ese momento. <risa> no vamos no carro, a decir no carro do pulpo, pero eh, é que que era me que era un bote de, un, un vaso de café por riba encima. Ese era tan decadente que o de verdade. Mm. Bueno, en realidade, o exemplo que nos proporciona é a raga, é a raga. <risa> é. <risa> La raga de tu falda. <risa> Gustaye campar Y acampar, eh, que todos miren para él, si no ánimo presumir. E eh, chistazo Ay. A palabra da semana vai lle que nin pintada A nosa compañeira Raquel Sinto botar mándo ti <ríe> Once again Só tedes que puñerlle unha E entre a P e a Campear Campear Pois pues está moi ben tal Para verxe noite A mitica excusa De mandar má ma merda sin que se note E busquei che Madrid, e aínda hoxe, non sei nada de ti. Galicia, como Cali, pon el IBA, ponendo o meu quitándome a vida. Pois, xa que estamos a falar de tanto campare, tanto facendear, Aí vai unha recomendación para todos os nosos ouvintes. Se as túas células queres reparar, no sono non hai que escatimar. Como vedes... <risa> Nota se como unha obra doiro de regueiza. <risa> próxima candidata é o letras Galegas. Xa falamos nalgún programa da importancia do sono para o noso estado de ánimo e tamén da súa importancia para que o noso cerebro funcione a perfección. Mais do que non falamos é de que existe fenda de xénero para a percepción do descanso entre mulleres e homes. <risa> O sono feminino difire do masculino e vese condicionado por múltiples factores ao longo da vida, tanto polo rol que desempeñan moitas mulleres, crianza, atividade laboral, cuidado de persoas maiores, como polas importantes diferenzas biolóxicas e hormonais. Sabemos tamén que o sono profundo é básico para reforzar a inmunidade do noso organismo, pero con toda a vela durminte onde se expón a capacidade dunha princesa para dormir durante anos, é fácilmente desacreditable se acudimos as estatísticas. Despois de analizar datos demográficos, socioeconómicos e diferentes variables de saúde e depresión, as alteracións do sono son máis prevalecentes na poboación feminina para todos os grupos de idade entre os 25 e os 69 anos. Yujú! Existen tres períodos cruciais nos que ese sono poden empeorar, pois o fra pouco, de forma significativa. O ciclo menstrual, o embarazo e a menopausa Dios mío. Posto que traballamos con adolescentes Imos centrarnos no primeiro período E tratar de explicar de onde veñen esas primeiras diferenzas entre sexos Desde que ocorre a menarquia, primeiro ciclo menstrual na muller, a función ovárica incrementase e liberase cíclicamente ao sangue hormonas femininas, estradiol e proxesterona. Unha das principais funcións destas hormonas é regular o ciclo vigilia-sono, a través de receptores situados nun área cerebral chamada hipotálamo, que debería de conocer o alumnado terceiro de eso, se non estudará, fundamental nesta regulación. Isto significa que existe unha forte relación entre o ovario e o cerebro. Durante a menstruación pode existir un exceso de sono nocturno ou unha somnolencia diurna excesiva, a chamada hipersomnia relacionada coa menstruación. Ademais, nos días previos a este período, as mulleres poden sufrir unha constelación de síntomas, porque de dormir mal non era eficiente, a síndrome premenstrual, entre os que se inclúen trastornos como dificultades para conciliar o sono, fragmentación do mesmo, descanso pouco recuperador e ou pesadelos. Todo ventaxas, eh? Todo ventaxas, ador claro O sea que, sí. que cando, se está, cando se estás ca regla est Notas te xa máis casetes, máis somnolencia, non? É correcto. Eu a dúvida que teño aí Se o primeiro ciclo menstrual mm. da muller é a menarquía Eu que son republicana tamén teño <risas> Ben máis fragmentada Republicana per non de Trump É republicana daquía <risas> Tarxeta, tarxeta vermelha <risas> Bueno, xa sabedes, amigas comareiras, é fundamental cuidar a nosa higiene do son, especialmente xa so de rapazas, porque xa sabedes que, ademais de menstruar, nin a biología nos deixa dormir en paz. Se hai unhas semanas falabamos aquí da triste despedida de Terbutalina hoxe centrámonos nun grupo que tamén chega desde Muros e que ven coa forza dun fojete, eles son de Rapans. Electronica, Electronica, Electronica. De rapans naceron no 2008, seguindo o ronxel, palabra preciosa, dos seus veciños de Terbutalina. Podemos dicir que os seus comezos foron máis ben tímidos, pero nos últimos anos pisaron ben o acelerador. De súpeto, esta banda de Indie Garage aparece en moitos dos festivais, aos que, por certo, van Richel e Gonzalo. Este durante... ano, my... the... I don't know, Gonzalo, I'm going as well. <laughs> o sea que pedixe xa os días. Vale, sabes o que, después pues, vais recomendando, pero no, por porque no, no te preocupes que no fibran, no, no precisa no, no nada, son teus. No O grupo está formado por Xanma, a voz principal e guitarra, tamén Samuel, a voz principal e guitarra, segundo teño entendido dous colegas fundadores de, de Rapans, tamén están Matías o abaixo, sintetizadores e eh, voces e por último Xaquín na batería, tamén facendo voces. O carácter destes catro mozos radica segundo Dín nunha actitude despreocupada e enérxica. As súas letras para as cales empregan maioritariamente o galego, inda que tamén teñen algúns temas en castelán, eh, transmiten temáticas banais relacionadas con amores e desamores a xuventude e tamén a festa o que non é justa, pá din os propios membros da banda que o seu obxectivo é achegar frescura o panorama musical galego a través de cancións vivas e directas cargadas de enerxía Contan con varios EP, singles, eh, tres discos. O último deles, La Máquina del Buen Rollo, lanzaron o, o pasado ano e eh, foi todo un éxito enchendo Xendo a Compostela a Sala Capitol na súa presentación, elevándoos de xira por numerosos escenarios do país. <música> Ben, imonos despedir Ademais hoxe temos aquí a Reix na despedida Que sempre nos abandona, é un día de especial Hoxe bueno, non foi vender mi cas Tería as miñas consecuencias laborales Vane dar a carta de despido hoxe <ríe> Pero xe como vou meterme ¿sabes a carretillera Xe <risa> <risa> <risa> <risa> entiña, <risa> pasalo ben e non mancarse Ata semana E manqueres ninguén, ah. chao